și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aduce pentru toți iubitorii ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 225. Studiind de o bună perioadă de timp Cuvântul Lui Dumnezeu împreună, am ajuns prin harul și ajutorul său cu studiul la Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care astăzi vom avea pentru început versetul 42. Până când ne pregătim însă în vedere aceste ascultări, vreau să vă spun ce a pățit un biet om, mai bine zis bietul lui Măgar, care a pătimit foarte mult și până la urmă a sfârșit-o cu moartea, din pricina gurii lumii de prin prejur. Să vedeți, spune că un tată și un fiu se duceau la târg să vândă un asin. Amândoi mediau pe jos pe lângă asin. Ce oameni proști, grăile trecătorii, își rup încălțămintele și picioarele ca să cruțe asinul. Atunci tatăl încălecă măgarul și fiul merge mai departe pe jos. Ia, uite, un tată fără pic de inimă!" grăiră alți trecători. El merge călare și copilul își rupe picioarele mergând pe jos. Atunci tatăl a coborât de pe măgar și l-a suit pe fiul său călare. Poftim!" grăiră alți trecători. Ăsta se cheamă copil? El merge călare și lasă pe tatăl său să meargă pe jos?" Tatăl atunci s-a suit și el pe măgar în spatele fiului său, nădăjduind astfel să fie lăsat în pace de trecători. Dar ți-ai găsit-o. Abia făcură câțiva pași și oamenii începură să râdă. ia uite ce oameni tirani, doi oameni zdravi în pe un bied măgar. Ascultă, fiule, zise tatăl, cu oamenii ăștia nu mai ieșim noi la capăt. Hai să mai încercăm ceva. Se coborâ la amândoi de pe măgar, Luară o prăjină, legară măgarul de ea și apoi îl ridică în spinare și porniră ea la drum. Atunci trecătorii începură să râdă în hohote. De supărare, tatăl trânte măgarul într-un râu și se întoarce acasă cu fiul său. Iubiților, această istorioară este plină de învățăminte. Ea ne arată ce pățește omul când se ia după gura lumii, care are o mare putere și de regulă este în slujba lui satana. Gura lumii se amestecă și în mântuirea Sufletului, ea fiind arma cu care luptă Satana împotriva ei. După ce ai apucat pe calea mântuirii, nu mai asculta de gura lumii, ci merge înainte, căci altfel vei păți ca omul cu măgarul. Același a pierdut numai asinul, dar tu, ia aminte, îți vei pierde Sufletul și aceasta pentru o veșnicie întreagă. Se merită oare? Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că și astăzi n-ai obosit încă să ne mai avertizezi. Ne chem și astăzi să ne uităm la Tine și să ținem cont de Tine. Ajută-ne ca prin programul la care vom asculta și astăzi să învățăm să Te cunoaștem mai bine, să deosebim îndemnurile Tale de îndemnurile lumii, să Te credem pe Tine pe cuvânt, să ne luăm după Tine și după cuvântul Tău și în felul acesta, Doamne, să putem să ajungem la locul fericit pe care ni l-ai pregătit, prin și pentru Domnul Isus. Amin. Cine în el se încrede, pe nisip nu mai zidește. A te lua după gura lumii înseamnă a zidi pe nisip. Spune în proverbul nostru românesc că gura lumii numai pământul o astupă. Că faci bine, că faci rău, lumea întotdeauna găsește ceva de spus. Cu cât mai puțin trebuie să luăm aminte la gura lumii în problemele veșnice. Să ne zidim credința noastră, să ne întemeiem pe Hristos și cuvântul Lui pentru că numai El rămâne veșnic pe când lumea și cu tot ceea ce este ea va trece în curând. Doamne, așa să ne ajuți! Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Am făgăduit că vom citi pentru început versetul 42, care sună felul următor. Căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Ne aducem aminte, suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus vorbește despre vremurile de la urmă când se vor încheia toate socotelile și când vom sta toți în fața Lui, unora le va spune, veniți cuvântații Tatălui meu, despre aceștia am citit mai înainte, altora le va spune, plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Ce zguduitoare vorbă să auzi din partea Domnului, să te depărtezi de el pentru toată veșnicia. Și el a arătat de ce. Tot despre milostenie și lucrare duhovnicească se vorbește aici. E atât de importantă dărnicia, încât nici propovăduirea Evangheliei nu mai poate înainta, până când nu este rezolvată mai întâi problema ajutorărilor. Sfântul Apostol Pavel spunea că este gata să lase pentru un timp vestirea Evangheliei și să se ocupe de strângerea de ajutoare. De citit 2 Corinteni 8 cu versetul 19. Acoperirea nevoilor trupești deschide calea spre primirea mântuirii, spre primirea adevărului duhovnice și veșnic. Există și trebuie să fie o armonizare desăvârșită între partea materială și partea duhovnicească a lucrării Evangheliei. Cine nu este activ într-o lucrare de binefacere, devine activ într-un păcat de moarte. Aceasta este o lege. Dacă așa sunt judecați cei care n-au dat, dar cei care au și luat, apărând viața celor mai nensemnate ființe omenești, aper pe însuși izvorul vieții, adică pe Domnul Isus. Ce limpede spune Sfântuia în gură de aur? Este îndepărtat de la cer acela care chiar dacă cu credință a făcut multe semne, dar nu a săvârșit niciun bine. Tot el spune mai departe. Prin milosterie noi facem un împrumut lui Dumnezeu pentru ca odată să-l avem datornic în loc de a-ar fi judecător. Deci versetul spune că ce-am fost flămâni și nu mi-ați dat să mănânc. A da de mâncare celor flămânzi este o lucrare de prima importanță în ogorul Evangheliei. Versetul de mai sus dă mari nădejdi credincioșilor productivi. Timpul care ne este dat trebuie să-l cheltuim 100% în producția duhovnicească. Nu se poate ca Dumnezeu să nu ține seama dacă duminica o petreci la adunare sau la alte lucruri firești, să nu ține seama dacă șase zilele le petreci trândav ori productiv. Mântuirea atârnă de munca pe care o depui în ogorul Evangheliei, atât în latura materială, cât și în latura spirituală. Numai ocupându-te cu milostenia, devii milostiv. Milostenia, spune Bosnet, este întreg creștinismul. Lucrător în câmpul lui Dumnezeu este numai acela care a devenit milos și plin de dragoste față de semenul lui. Credința fără dragoste? Nu se mai poate numi credință mântuitoare, ci credință drăcească. Nu poate fi un monstru mai urăcios decât cel care spune credincios, dar n-are dragoste și milă. Cine nu are dragoste, dar ar dori să o aibă, să o ceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată. Domnul abia așteaptă să-i fie cerută ca să-l imediat. În versetul 43, versetul următor, Domnul Isus mai le explică acestora pe care îi alungă de la fața lui motivul în felul următor. Am fost trăin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. La Ioan 5 cu 40, Domnul Isus spune: Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Iubitilor, vrem să avem viață? N-avem decât să venim la Domnul Isus, care spune Am fost bolnav și n-ați venit pe la mine. Iată ce înseamnă a veni la Iisus și anume să cercetezi pe orfan și pe văduve, pe cei întemnițați. El cheamă înceta și astăzi. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spune el. Numai așa se poate dovedi venirea la Hristos când vii la cei bolnavi și întemnițați. Și vai, câți bolnavi și întemnițați sunt! Atât cu trupul, cât și cu sufletul. Cel mai bun mijloc ca să fii vindecat de o boală trupească și sufletească, dar mai ales sufletească, este să vii pe la bolnavi. Cel mai sigur drum ca să scapi din temnița vreunui păcat sau a unei stări rere, este să vii la Hristos adică să cercetezi sufletele întemnițate și să le vestești pe marele eliberator. Ca să fim primiți în casa Tatălui Ceresc, noi care eram străini și fără Dumnezeu în lume, trebuie să primim astăzi și noi pe străini, să căutăm chiar pe toți străinii de Dumnezeu, să căutăm pe orfani și pe văduvă în necazurile lor și așa vom fi primiți de Dumnezeu. Ca să fim îmbrăcați de Hristos și în Hristos, trebuie să îmbrăcăm și noi pe Hristos, adică să îmbrăcăm pe orice gol de pe pământ. Și vai, câți sunt goi! Să îmbrăcăm și pe cei goi cu sufletul. Nimic nu dezgolește pe om mai mult decât păcatul. Adam era gol după ce a păcătuit. Omul, chiar căzut în păcat, este făptura lui Dumnezeu. Și datoria oricărui credincios băvit de păcat este să caute pe cei goi pentru ca să îi îmbrace. Căci așa cum spune Giovanni Papini, numai cei ce sunt prieteni cu cei sărați și suferinți sunt prietenii lui Dumnezeu. Cine simte scârbă de un nenorocit, acela simte scârbă față de Hristos. Un mare pedagog credincios spunea cu toată puterea că o îngrijire duhovnicească a bolnavilor este cea mai înaltă din toate meseriile omenești. Suferințele celor din jurul nostru nu sunt la întâmplare. Ele au în vedere nu numai de săvârșirea lor, ci și a noastră. Ei să rabde, iar noi să le facem bine alinându-le durerile. Iată binecuvântarea. Atât din bunurile trupești, cât și din bunurile duhovnicești pe care le avem, trebuie să facem parte celor săraci, străini și bolnavi, după cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, zice el, nu este alt om mai mare pe pământ decât acela care vestește cuvântul lui Dumnezeu și iubește pe săraci și suferinți. A nu da săracilor din averea ta înseamnă a îți prăda averea, căci tot ce avem nu este proprietatea noastră, ci a lui Dumnezeu. Iubiților, drumul pe care mergem la săraci la bolnavi este drumul pe care mergem la Dumnezeu. Să ne grăbim, să bătătorim poteca aceasta cât mai mult. Iată în versetul următor, în versetul 44 de la Matei 25, îndreptățirea pe care încearcă să-și o aducă aceștia în fața Domnului Isus. Citim. Atunci îi vor răspunde și ei. Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiinduțete sau străini sau gol sau bolnavi sau în temniță și nu ți-am sfârșit? În legătură cu aceasta, haideți să vedem câteva gânduri. După cum cei neprihăniți fac binele în mod natural, căci așa este firea lor, tot în felul acesta cei nelegiți în mod natural fac răul pentru că aceasta e firea lor. Cei din nu se forțează să facă binele, ceilalți nici nu-și dau seama când fac răul. Neprihăniții au sensibilitate deosebită pentru tot ce este frumos toți e adevăr, pentru tot ce este vrednic de iubit. Și când văd o durere de alinat, îndată trec la lucru. Nelegiuiții însă au pierdut această sensibilitate, devenind nepăsători și orbi față de lucrările lui Dumnezeu și față de nevoile semenilor lor. Când te-am văzut noi? Întreabă ei. Ei nu mai văd pe Dumnezeu nicăieri, deși la tot pasul, dacă ai ochii deschiși, îl vezi și te izbești numai de el și de lucrările lui. Să treci nepăsător pe lângă minuni și pe lângă dureri? Oare ce stare poate fi mai grea ca asta? Aici este taina nașterii de nou, aici se poate face deosebirea între cei care au firea lui Dumnezeu și cei care au firea diavolului. cei care au în inima lor credința lucrătoare și înnoitoare, și cei care nu au această credință căci credința adevărată smulge pe om din starea de păcat în care s-a născut trupește și îl ridică pe culmile unei vieți noi de neprihănire și sfințire aducând în el firea cea nouă din Dumnezeu aceia care zac în robia păcatului sunt orbi și nimic nu orbește mai desăvârșit pe om când e vorba de adevăr și dragoste ca și păcatul. Păcatul paralizează nervii sufletului, făcându-l nesimțitor față de tot ce-i bine. Și cine judecă dintr-o stare de păcat, judecata lui este deformată și periculoasă. Cei vinovați umblă pe cărări sucite, scrie Proverbe 21 cu 8. Dumnezeu ne-a pus totul la îndemână, numai să vrem noi să ieșim din starea de păcat în care ne-am născut trupește. Cine dorește din toată inima adevărul și îl caută, îl va găsi negreșit. Cine vrea cu tot din adinsul să fie neprihănit, Dumnezeu îi va da harul nașterii din nou. Fără naștere din nou, nu este fire nou și fără fire nou, nu se poate făptui voia și lucrarea lui Dumnezeu, nu se poate face binele adevărat. Nașterea din nou îți redă chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Ea ne dă simțul derniciei și al dragostei, ea ne dă siguranța vieții veșnice, ea ne face liberi de toate lucrurile pământești, ea ne dă înțelepciunea ca să ne adunăm comori în cer. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor, Păstrătorii cei mai siguri ai comorilor noastre contra nu sunt zidurile sau lăzile ferecate, ci săracii. Să fim atenți, foarte atenți în trecerea noastră pe pământ. Să nu trecem nepăsători, mândri și în chip ușuratic. Toți cei nevoiași sunt așezați în calea noastră cu un scop. Înțelegem noi scopul? Dumnezeu să ne ajute să-l înțelegem. În versetul următor, versetul 45, Domnul Isus le prezintă răspunsul de acum, cine vrea să-i aminte, pe care îl va da de dat atunci. Cine ia aminte la răspunsul acesta al Domnului Isus? acum va putea să se îndrepte și nu va mai trebui să audă atunci acel blestemat, duceți-vă. De aceea, iubiți ascultători, să fim foarte atenți la ceea ce ne îndeamnă Domnul Isus. Și iată ce va spun de el la care vor zice, Doamne, când te-am văzut noi bolnavi și nu te-am ajutat. Iată ce le spune, versetul deci, 45 din Matei 25. Și el drept răspuns le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Știți, sunt lucruri făcute pe care trebuie să le primești așa cum sunt, de pildă, tot ce a făcut Dumnezeu prin har pentru mântuirea noastră, dar sunt și lucruri pe care trebuie să le faci tu, ca să dovedești că ai primit ceea ce a fost făcut de Dumnezeu pentru tine. Când intri prin credință în ceea ce a făcut Dumnezeu, primești firea lui Dumnezeu ca să faci și tu pentru alții. Orice suflet născut din nou și împăcat cu Tatăl prin sângele Domnului Iisus, este frate cu El. Așa spune cuvântul, așa spune El. Câtă pace și încredere trebuie să avem toți cei răscumpărați știind că Domnul Iisus este nu numai un mântuitor puternic, ci și un frate duios și dulce cu noi. Dar ce răspundere în același timp, ce răspundere mare avem când nu suntem atenți și trecem cu nebăgare de seamă pe lângă frații Domnului. Frații lui sunt împrăștiați prin toate neamurile, prin toate confesiunile. Orice gest nepotrivit, orice gând rău, orice simțământ de indiferență lipsit de dragoste față de un frate mic și neînsemnat, este atitudinea noastră față de Domnul Isus. Să nu ne grăbim, deci, să judecăm nimic înainte de vreme, ca nu cumva să judecăm pe Domnul. Domnului nu este rușine să se facă frate cu cel mai necăjit și mai de jos om. Mie de ce să fie rușine sau teamă? Dragostea noastră față de Domnul Isus, este dovedită prin dragostea față de frații lui și frații noștri. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Acesta este un citat de la 1 Ioan 4, versetul 20. Așadar Domnul Iisus răspunde felul ăsta. Ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați mei, mie nu mi le-ați făcut. Ajunge unuia dintre aceștia să nu-i fi făcut. Dacă unuia, deci, dintre aceștia pe care noi îi socotim foarte neînsemnați, dar frați cu Hristos nu i-am făcut un bine, Domnului nu i-l-am făcut. Ar fi aprobat Domnul Iisus clădirea catedralelor luxase? și a caselor de adunare împodobite în timp ce milioane de oameni sunt flămânzi? Să nu ne fie teamă să gândim și așa ceva. Ce simplu este adevărul! Nici o filozofie, nici o taină, ci totul ușor de priceput, ușor de primit, încât nici mintea de copil nu-l poate refuza. Părțile principale ale adevărului sunt pe înțelesul tuturor, ca nimeni să nu se poată dezvinovați. Și aceste părți sunt de ajuns pentru a primi viață și mântuire. Celelalte sunt numai pentru cei cărora ale este dat să cunoască și care au de împlinit o anumită slujbă. O, oh, dacă am trei noi numai cât cunoaștem din adevărul lui Dumnezeu, ce ființe am fi, ce lumină ar răspândi viața noastră și ce minune am face noi în lucrarea lui aici jos pe pământ? în viața făpturilor sale la versetul 46 de la Matei 25 Domnul Isus arată în încheiere destinația unora cât și a celorlalți arată locul unde vor merge cei care au fost chemați veniți binecuvântații Tatălui meu și arată locul în care va merge toți cei care le spune duceți-vă de la mine blestemaților să citim versetul și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Este important și trebuie să știm că omul își alege și își pregătește locul în veșnicie încă de pe acum, de aici, de pe pământ. Viața vremelnică pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o trăim este timpul de pregătire pentru viața veșnică. Nu poate nimeni, după ce trupul nostru zăce zace într-un coșciug, să ordone lui Dumnezeu să ne ducă într-un loc de fericire și verdeață. Locul acesta trebuie să ne-l alegem noi, acum cât încă suntem în viață. Calea pe care o urmezi aici, aceea te duce în veșnicie sau în partea cealaltă de chim, Căci ceea ce nu s-a început în timpul vieții pământești nu mai poate să fie început după ce ai murit. Iar ideea că moartea nivelează totul este absurdă și este plăcută numai celor răi. Domnul Iisus spune că și fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Fiecare, cum își pregătește patul, așa se va odihni. Filozoful Heraclit spune așa, Caracterul omului este destinul său. Cu privire la înțelesul cuvântului veșnic, sunt argumente și pentru și contra. Cel mai bun lucru este însă să nu riscăm. Este treaba lui Dumnezeu să-și rânduiască el durata anilor săi. Treaba mea ca făptura sa este să-mi armonizez viața cu voia lui cea desăvârșit de dreaptă și să trăiesc clipă de clipă potrivit ei. Cum va fi pedeapsa și cât va dura ea? Este o taină pe care o păstrează Dumnezeu, dar ea va fi. Și eu trebuie să mă păzesc ca să nu cad în ea, fie scurtă, fie lungă. Un învățător evreu din vechime, pe nume Seferi Ahmed, spune așa. În pedeapsa veșnică unul nu vede pe celălalt. Nimeni nu va fi dat de rușine în fața altuia, în afară de cei care au rușinat pe alții în public. Astăzi e timpul cel mai potrivit ca eu să-mi pregătesc veșnicia. Calea binelui mi s-a arătat limpede de Dumnezeu, prin nenumărate mijloace, desăvârșit fiind cuvântul său Sfânta Scriptură. Cine nu are cunoștință de această sfântă carte, are totuși legea dreptății scrisă în inima sa și cugetul îi spune ce este bine și ce este rău nu după treapta de neprihănire pe care m-a atins o mă va judeca Dumnezeu, ci după dispoziția inimii. Dacă eu am iubit dreptatea și m-am silit să o înfăptuiesc, chiar dacă n-am realizat mult, Harul lui Dumnezeu este acela care îmi dă intrarea în veșnicie. Cine însă a cunoscut dreptatea, dar s-a împotrivit cu voia, acela a croit el singur soarta veșnică, împotrivindu-se Harului, care toată viața i-a întins brațele lui Mântuitoare. Și iată acum, cum un om din acesta care s-a împotrivit în mod conștient și voit toată viața lui lui Dumnezeu, este trimis de către un așa zis slujitor al lui Dumnezeu la locul cu verdeasă. Cum va putea omul acesta că meargă acolo, să iubească pe acel căruia i s-a împotrivit toată viața, să locuiască împreună cu acela de care n-a vrut să știe niciodată cât a fost aici pe pământ, cum să-L iubească acum, dintr-o dată când toată viața n-a vrut să știe de El? Pedeapsa veșnică și viața veșnică sunt două realități pe care cuvântul scris al lui Dumnezeu le arată limpede. Despărțirea de Dumnezeu este cea mai grea pedeapsă, dar lucrul cel mai grav nu e pedeapsa veșnică. Sfântul Ioan Gurădeaur spune, Mai bine ar suferi cineva o mie de gheiene! decât să vadă fața aceea întorcându-se și ochiul acela nesuferit să privească spre noi. Cine primește acum pe Domnul Isus ca Mântuitor, nu va fi niciodată despărțit de El. Binecuvântată fie mâna dragostei sale care ne-a cuprins pentru vecii vecilor! Iubiți ascultători, am ajuns la punctul de încheiere a programului propriu-zis numărul 225, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cele câteva momente care ne-au mai rămas disponibile până la expirarea timpului acordat de 30 de minute, le vom împărți folosindu-le pentru citirea câtorva meditații ale înțeleptului Ion Plugarul, urmate apoi de o melodie de încheiere și numai înainte de a dori ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care sunt dispuși să o primească. Așadar, iată câteva din cugetările Înțeleptului Ion Plugarul Când văd o tânără tunsă și vopsită pe față, acoperită cu voaluri și mătăsuri, întorcându-și capul la dreapta și la stânga, ca și cum fiecare ar trebui să o admire, sunt încredințat că este o neștiutoare, foarte neștiutoare. Oamenii cu judecată nu se căsătoresc cu garderobele sau cu cutiile cu pălării, ei au nevoie de o nevastă cu scaun la cap. Și acest soi de femei se îmbracă cu bun simț, nu bătător la ochi. Socotesc chiar și că aceia care își bat joc de lucrurile lui Dumnezeu și se consideră prea deștepți ca să mai creadă în Biblie, sunt niște capete seci. De obicei, ei se folosesc de vorbe mari și fac pe grozavi. Dacă și e însă că pot să clatine credința unor oameni serioși, care au experimentat puterea Harului Lui Dumnezeu, sunt niște neștiutori, foarte neștiutori. Cine privește răsăritul și apusul soarelui și nu vede în aceasta urmele pașilor Lui Dumnezeu, trebuie să fie sufletește mai orb decât o cârtiță și nu face să trăiască decât pe sub pământ. Cât pentru mine, Dumnezeu parcă mi vorbește prin fiecare floare și filicel de iarbă. Parcă mă privește cu bunătate din fiecare stea, îmi șoptește prin orice boare a dimineții și strigă la mine prin orice furtună. Este de-a dreptul de mirare să observi că atâția domni bine crescuți nu văd nicăieri pe Dumnezeu, pe când eu om plugarul, îl simte pretutindeni. Ion nu dorește să schimbe cu nimeni soarta, fiindcă simțul stării de față a lui Dumnezeu este mângâierea și bucuria lui. S-a zis că omul este Dumnezeul câinelui. Acești oameni trebuie însă să fie mai răi decât câinii, dacă nu vor să asculte de glasul lui Dumnezeu, fiindcă un câine ascultă de stăpânul lui când acesta îl cheamă fluierând. Oile știu când vine ploaia, rândunelele prevăd iarna, și chiar porcii, se zice, își dau seama când vine vremea rea. Cu cât mai rău trebuie să fie acela care trăiește acolo unde Dumnezeu este pretutindeni și totuși nu-l vede. Aceasta dovedește că un om poate să fie tobă de carte și totuși să fie un neștiutor, foarte neștiutor.